Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Itt ül már Láma Csöpel, és egy perc múlva Balak is bejön. Láma Csöpel a Magyarországi Karmakogyú Butista közösség vezetője, és már egy, körülbelül negyed órával ezelőtt beharangoztam, hogy milyen témáink lesznek. Lesz Taron, a Tarisztúpa, körül egy husvéti fesztivál. Én most ezt így nevezem egyelőre magamban. Lesz egy kálacsakra beavatás, valamikor a az év második felében, vagy néhány hónap múlva, jól értettem ő, az április, elő, végén, április, április végén, utolsó, végén. És ha még marad egy kicsi időnk, akkor talán a Taron tervezett tíveti és templom építéséről is beszéljünk. Hossza volt ide nektek az út, Hát során, hogy igen, dugó volt. a dugóba, <gül> és, és addig mi egy kicsit másról beszéltünk. És hát mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen ugye a műsornak a címe az, hogy Édes India, de ebben az esetben most azt is mondhatnám, hogy Édes Tibet, nem? Hát igen. <gül> Úgyhogy kezdjük talán ezzel a tari húsvéttal. De aki járt már taron, azt tudja, hogy az ö, ö, egy... Nagyon, hogy mondjam, hangulatos, nem tudom mennyire eredeti, én úgy gondolom, hogy eredeti, ugye nem jártam Tibetbe, úgyhogy nem tudom megmondani, de mindenképpen valami, hogy mondjam, csak egyfajta nyugalom, és talán úgy is mondhatnám, hogy egyfajta szentség, ha ez nem félreérthető, sugárzik a helyből, és bizony nagyon sokan fölkeresik, egyszerűen talán nem is tudják, hogy miért, de, de fontosnak érzik, és amikor ott vannak, akkor hatrájuk a hely. Igen, nagyon sokan jönnek a Tari stupához. Ez, ahogy mondod, hogy egy tibeti hangulata van, és hogy kicsit, hogy mondjam, kicsit Tétováztál kimondani, hogy, hogy ez mennyire valódi, hogy hiteles. Hát ugye sokszor az emberek azt gondolják itt Magyarországon, ezt észrevettem, hogy, hogy ha itt valami külföldi log van, az egy utánzat. Hát itt erről nincs szó, mert itt egy tibeti hagyományban, élő hagyományban működő meditáció közösség. Van. Ott taron, tehát egy meditáció központ működik, és a, annak a területén van a, a Stupa, és ugye a Stupa pedig azt körösioma a Sándor emlékparkban áll. Ez az egész, ugye, a, a buddhista meditáció közösséghez tartozik, és mi, tehát mi építettük a, a meditáció közösség tagjai, e, és egyrészt. Hát én magam is uh, tibeti mesterek uh, keze alatt uh, tanultam sokáig uh, külföldön, és uh, másrészt pedig a tibeti mesterek rendszeresen járnak oda. Tehát egy teljesen hiteles hely. Uh, egyébként Európában sok ilyen hely van, tehát ezek nem valamiféle, uh, hogy mondjam, érdekesség, fölkerítés vagy érdeklődés fölkertésére. Nem, nem sok ilyen hely van, mert azért. Uh, Igaz, hogy Magyarországon is van másik stúpa, de ott akkorül, mintha nem lenne akkor a élet. Én úgy gondolom, hogy az inkább csak a stúpa van ott. Nem vagyok benne egészen biztos, Igen. persze, mert, mert nagyon élünk a magyarországi Igen. utizmus igen, most az egyre inkább megtelik élettel. tudnék, ott régebben egy koreai szerzetes, aki építette... A másik, ami van, ugye? Ez nem Somogy, ez Zala. zala van. zala van, egy gyönyörű, hatalmas szupa, és... Ott e, igazából nem volt hozzátartozó közösség, de mostanában ez átkerült egy koreai, koreai szerzetes, aki építette ezt, e, e, nem is élt Magyarországon, de most tibeti, illetve ladaki lámák laknak ott, és ők e, már kialakítanak egy közösségi életet is, tehát van mm -hmm. egy ilyen meditációközpont már ott, nem messze a Stupától, tehát az is működik. Tehát azt szerettem volna mondani, hogy sok ilyen, ilyen jellegű, működő meditáció központ e, van e, már Európában és Nyugaton, és mondjuk az egész világon, ami tibeti hagyományhoz tartozik, és ezek mind a élő dolgok. Tehát ezek nem valamiféle néprajzi vagy etnográfiai érdeklődésből, vagy hasonló dolgokból jöttek létre, hanem e, az élő buddhista tanításokat tanulmányozzuk, gyakoroljuk, meditáció elvonulások vannak ott, és tanítások vannak, rendszeresen jönnek tibeti lámák is, és e, tehát egyébként is lehet. A, a stupa él. az egy szentély, tulajdonképpen. A stupa a magyarul, az egy. Igen. Hogyan fogalmazni? Stupa az egy szentély, mondjuk egy, egy érdekes jelenség, mert nyugaton nincs is ennek igazi megfelelője. Egy, nehéz is megmondani, hogy mi. A stupa az egy, egy emlékműnek nevezhető talán, egy, egy, kegyelet, egy kegyeleti emlékmű, talán ez, amit a, leg, tehát ez a legközelebb a értelméhez, egy kegyeleti emlékmű, tehát egy szent emlékmű, amelynek nagyon sokrétű és nagyon mély jelentése is van, tehát a jelképrendszere az nagyon kifinomult és nagyon összetett. Másrészt pedig, ami még ennél is fontosabb talán, az, hogy van neki egy saját ereje saját ereje van, ami nagyon sok minden köszönhető, például annak, hogy erekék vannak benne. Uh -huh. Tehát buddától magától van erekje a mi stupánkban uh -huh. például, és más nagy tanítóknak, tibeti tanítóknak, megvilágosult mestereknek, és azon túl pedig sok minden más is van. Tehát a stupa maga egy, mondjuk így, hogy egy, egy élő energia sugárzó, mondhatni, egy spirituális erőműrhez lehet ugye mai fogalmakkal akkor a, a hely kiválasztása is, hogy mondjam, ez szerint alakul, tehát mondjuk talán nem véletlen, hogy a Stupa mondjuk nem a, nem tudom én, a Gálért hegyen épült, mert hogy oda sok ember oda mehet, hanem taron, ami hát azért úgy pont a a minden között van, tehát önmagában talán nem, nem ö, egy jeles hely ö, önmagában. Igen, igen, igen. Hát ö, a stupa az igazából jó, hogyha olyan helyre épül, ahol, ami frekventált. Uh -huh. Tehát minél többen lássák, minél többen kerüljenek a, a közelébe és kapcsolatba vele, és megkapják az áldását. Tehát a stupa áldása van. És úgy mondjuk, hogy a stupa látás által szabadít. Látás által a ugye a buddhizmusban a szabadulás egy fontos fogalom, az a megvilágosulás vagy szabadulás, ez azt jelenti, hogy a, ugye fölébredni abból a fajta zavaros tudatállapotból, amelyben a hétköznapi ember van, fölébredni a tökéletesen tiszta tudatállapotban, mely túl van minden problémá, minden szenvedésen. E, tehát ezt, erre utal ez a szó, hogy szabadulás, uh -huh. és a stupa. E, Látása, tehát azáltal, hogy találkozunk, látjuk a stupát, olyan magvakat ültet el bennünk, amelyek eh, eh, ki fognak kelni eh, előbb-utóbb, és eh, eh, ezek a megvilágosulás magvai, tehát aki kapcsolatban kerül a stupával, az, az egy nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy erőteljes hatásban részesül, akár érzi, akár nem, sokan érzik, sokan nem, és eh, <tosz> És tehát egy, ebben van a stupának egyébként a vonzereje is, mert az emberek valamit mindig éreznek. Uh -huh. Tehát azt érzik, hogy ide jól jönni, és emberek visszajárnak. Ez ugye már 17 éve ott áll a stupa, és hozzátenném még, hogy őszentsége Dalai Láma szentelte föl, 92-ben, és azóta számos nagy mester, megvilágosult mester volt ott, és ugye újra megállotta a stupát. És nem beszélve arról a sok-sok jó, jó emberről, aki ott ö, odajött és elmélkedett, imádkozott, meditált, ö, mantrákat mondott, jó kívánságokat fogalmazott meg magának és ugye, a világ javára. És ezek mind ö, ugye, hozzáadódnak a stupa áldásos erejéhez, és ez, tehát mondjuk így, hogy egyrészt mi is töltődünk, de másrészt a Stupát is töltődik azáltal, hogy ott vagyunk, és nagyon sokan jönnek. Ez egy nagyon népszerű hely. Ott Taron van egy közösség, és ott egy ilyen kis kolostor vagy, -e és is meghúzódik az a, a dombjának a, a, a tövében. Igen, igen. Hát Kolostónak nem hívnám, mert szerzetesi közösség nincsen, csak egy meditáció központnak hívnám inkább, tehát egy nyitott intézmény ez, ahol néhányan lakunk is, de arra vagyunk inkább berendezkedve, hogy fogadjunk embereket meditáció elvonulásokra uh -huh. és hasonló rendezvényekre, amikor is ott töltenek egy hétvégét, vagy ott töltenek egy hetet, egy hónapot, stb. Ezek a, ezek a programokhoz ez a húsvéti fesztivál hogyan viszonyul. Hát azt hozzátenném, hogy tehát mivel hogy nagyon sokan jönnek, nagyon sok ember jön, és, és nem csak a sztupához jönnek, hanem a sztupa alatt van nekünk egy, egy ilyen vendégeket fogadók kis épületünk, ahol, ahol nagyon szintén nagyon szívesen jönnek az emberek, mert hát mi, ugye ezt egy szolgálatnak vesszük, azt is hogy az embereknek teát kávét tudjunk vagy ételeket tudjunk ugye biztosítani a látogatóknak és amellett ugye különböző máshol esetleg nehezen hozzáférhető érdekes cik, árul cikkek, füstölők vannak, meg könyvek vannak, meg érdekes mindenféle ajándéktárgyak és hasonló dolgok, meg, meg ugye a, a meditációhoz tartozó különböző kellékek itt beszerezhetők, tehát nagyon sok minden beszerezhető, és... Az emberek szeretnek jönni, mert az emberek tényleg, mondjuk így, hogy tényleg ki vannak éhezve arra, hogy, hogy, hogy emberként fogadják őket és bánjanak velük. És hát mondom, mi ezt természetszerűleg egy tényleg egy szolgálatnak tekintjük, hmm. hogy és ilyen mi, módon. A, mi lesz most húsvétkor? Hát húsvétkor, a húsvét az egy érdekes ünnep. Most Na konkrét... mondjuk... mondjuk... A buddhizmus az olyan értelemben talán nem kötődik. Bár... Tehát hagyományos értelemben nem kötődik, Igen. viszont van egy nagyon érdekes kapcsolódás a buddhizmussal. Ugye a Jézus mennybe menetele, ugye Jézus halála, Jézus mennybe menetele, amikor is ugye a teste eltűnt a sírból. És ez egy olyan ellenség, ami a buddhizmusban Gyakran előfordul, gyakran előfordul jelenség. Tehát ugye a kereszténységben né csak néhány ember, ugye Jézus Mária, és még a, ugye a testamentumban néhány e, emberrel ezt ugye följegyezték. E, de a buddhizmusban ez ma is történő jelenség, hogy emberek meghalnak, és a fizikai testük nem marad meg, teljesen eltűnik. Tehát, és ezt úgy hívjuk mi, hogy a szivárvány test jelenség. Ami azt jelenti, hogy sokszor fényé, tehát látható fényé változik a test, szivárvány színben tündöklő fényelenségekké válik, és teljesen eltűnik a test. Nem azonnal, ne egy szempillantás alatt, hanem általában mondjuk pár nap alatt összezsugorodik, illetve szép, szép fényé, fényé oszlik. Tehát ez ma is történő jelenség, és ilyen módon, e, ugye, mivel... De ez hogy, nyilván valamilyen, hogy mondjam, a lelkitisztasághoz kötődik. Természetesen, Ugyan. természetesen. Ez egy, egyrészt más másrészt pedig ehhez gyakorlatok vannak. Tehát ehhez joga gyakorlatok vannak, aminek ez az eredménye. Tehát ez nem csak egy olyan jelenség, hogy vagy bejön, vagy nem, nem tudjuk, hanem erre lehet készülni. Erre lehet készülni. Tehát nagyon sok butista, tibeti budista mester ezen a módon hagyta el a testét. Például, más nem mondjuk, ott volt ugye Milarépa, annak idején neki hat tanítványa például, és mondom, manapság is, még a 80-as években is följegyeztek ilyen esetet, hogy ilyen történik. Tehát ez természetesen a tisztasághoz és a szeretethez, a bölcsességhez, tehát a legmagasabb emberi kvalitásokhoz kötődő jelenség, ez nem véletlenül történik valakivel, e, és mondom, tehát ezt előre meg lehet jósolni, hogy tudja, valaki, aki így fog meghalni, az tudja előre, hogy ő így fog meghalni. És ti akkor mostanaképpen hétfőn, illetve vasárnap hétfőn, ezt hogy tekintsük? Egyáltalán minek nevezitek ezt a programot? Most ez a program egy nagyon spontán dolog, nagyon sok ember jön, mert ezt megfigyeltük, hogy húsvétkor nagyon sokan jönnek, ebből alakult ki igazából az esemény, és akkor most mi készülünk erre, és próbáljuk uh, uh, olyan módon fogadni a látogatókat, hogy jól érezzék magukat, ott tudjanak tölteni egy egész napot, és... Uh, Hát e, itt e, ugye főleg ebben az esetben főleg az fog történni, hogy e, finom ételekkel fogadjuk az embereket, indiai, egzotikus indiai ételekkel, e, finom különleges teákkal, kávékkal, azon kívül lesz ilyen, hogy indiai ételekkel megterített svédasztal jellegű jelenség is lesz meg, hagyományos magyar, bográcsos, ilyesmi is lesz. Mm. Tehát főleg erre fektetünk hangsúlyt, ugye hétfőn, tehát, hogy az emberek kirándulni akarnak lazítani, és ez egy nagyon jó hely. Hétfőn pedig lesznek, lesz élő magyar népzene is. Uh -huh. Tehát nagyjából erre készülünk. Az, amellett pedig, hát lesz mongol jurta lesz felállítva és lesznek ugye a, a, a, a érdekes könyvek, és különleges könyvek, és... De és, beszélni is fogtok? Most. Lesz valami és, és ott leszünk, ott uh -huh. leszünk mi, és ott lesz a, a, a... ugye beszélgetünk az emberekkel. Este lesz tanítás, aki ott akar. Maradni. estére, ö, ö, ö, elsősorban a résztvevőknek, de ha valaki ott akar maradni, nagyon szívesen veszük, és nyitott, nyílt tanítás lesz este. yeah, yeah, yeah. The Lord is coming to you, and the Lord is coming az Édes Indiát hallják, Láma Csöppel és Balogh Zsolt a ma a karmok Karmokogyi Butista közösségtől, és ö, invitáltak már itt mindannyiunkat a Tari Húsvéti Fesztiválra, amire azért mindjárt meg is kérdezem Zsoltot, hogy ö, egészen pontosan hogyan lehet oda menni, vagy hogyan tud valaki kapcsolatba kerülni, hogyha éppen ö, elfelejti azt, hogy ö, a műsorunkból nem tudná megegyezni, hogy hogy találod -e. Igen, tehát uh, ugye Tarnógrád megyében található. A 21-es út mellett fekszik közvetlen a butista központunk. Már az útról nagyon könnyen észrevehető egy domboldalom. Ez mondjam, amikor Eger felé indul az ember. Nem, vagy amikor Salgó-Tarján Salgó felé. Salgó-Tarján Tehát ha a autópályán eljön a 54-es kilométerkőjég, mm. ott ki van táblázva, hogy Salgó-Tarján fel kell menni a 21-es úton, és a 21-es úton Pásztó után a következő tar lesz, de már messzérül látszik a budista stópa és a buddista központ. Ez a 37-es kilométerkőnél van. Ez Budapesttől hány kilométer Ez Pontosan 86 kilométer. Tehát egy óra alatt kényelmes. Nagyon kényelmesen, és hát messzéről észrevehető. már. van honlapotok? Van honlapunk, ahol minden információ megtalálható. Ez az www.kagyu.hu. tehát K-A-G-U Igen. És ott hát minden információ megtalálható a, a svétról is, és a busszal is nagyon könnyen oda lehet jutni, a Népstadion buszmegállótól, vagy a buszvélgálomástól, a Sámsonházai elágazás, ez Ózdő, és, és Sargó-Tarján felé. felé menő. Tehát, tehát, tehát bár nagy, Igen. vagy mondom, a természet közepén fekszik, tehát nincs, nagyon közel nincsen a falu, nem tudom, nem három kilométer, egy kilom tanyag, tanya, tanya, a másik van, a de, a de remekül megközelíthető. Igen. Igen. Beszéltünk az el, húsvét kapcsán Jézusról, és a, a, a arról, hogy hát ugye, hogy jött ki a sírből, illetve, hogy van, ez a szivárvány testet említetted, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon buddhista szempontból hogyan értékelik Jézust, vagy a tanítását. Hmm. Hát, botiszta szempontból ő egy megvilágosult mester. Megvilágosult mester, úgy hívjuk, hogy bódiszatva. És a bódiszatváknak egyébként mondjuk így, hogy megkülönböztető jele az, hogy a szeretetet, az együttérzést nagyon hangsúlyozzák. Cselekedeteikben is, az életükben, az életük példájával is, ugye ezt mutatják, és másrészt a tanításaikban is. Tehát ilyen szempontból Uh, tehát a buddhista követelménynek Jézus tökéletesen megfelel. És általában a buddhizmusban mi nem, uh, mondjuk így, hogy nem uh, korlátozzuk a, a tiszteletünket a buddhista mesterekre és uh, buddákra, megvilágosultakra, hanem butizmus buddhizmus eléggé, uh, nem hogy eléggé, hanem nagyon, uh, mondjuk, hogy széles látókörű és toleráns. Például uh, uh, uh, Jézus Máriát, Jézus anyját és, és általában a, a kereszténységnek a, és a többi vallásnak is a tanítóit, a profétáit mi tiszteljük. tiszteljük. Talán ebben benne van az, hogy nem vallásban gondolkodik, hanem, hanem spirituális igazságban. Igen, igen. hát a buddhizmus nem is hívjuk mi vallásnak, hanem belső ösvénynek, vagy belső útnak, vagy szellemi útnak hívjuk. Ez egy merőben más megközelítés, tehát nem egy dogmatikus vallás, nem egy tételes vallás, hanem a megvalósítás, a megtapasztalás ösvénye, útja. Tehát ahogy az ember, ugye, ugye ha jár egy utat, akkor végül is eljut valahova, eljut a célhoz, fokozatosan persze, mert minden lépésnek van jelentősége, minden lépésnél ugye újabb és újabb lehetőségekre ébred az ember rá, és az elejétől nem látja át, hogy mi, tehát ezért nincsenek tételek, ugye ezt kell csinálni, és az lesz az eredmény, hanem indulj el, és e, e, légy nyitott, légyésznél, hogy hova megy, válaszd meg az irányodat, okosan, és ha ezt tudod csinálni, el, ugye, és természetesen ebben nagyon sok jó tanácsot tud az ember kapni, másoktól, akik ugye a maguk módján, a maguk útját már végigjárták, akkor az embernek eredményes lesz a, a útja, az utazása. Tehát egy belső utazásról van szó, és ennek a nyitottság, a tolerancia, alapvető hogy mondjam, feltétele, vagy, vagy kelléke. Most minden úton vannak állomások. A beavatás, ami a keleti, mindegyik keleti, sőt, hát a kereszténységben is volt valamikor beavatás, csak már hmm. nem ezen a néven nevezzük, kéve, talán amikor egy papukat felavatnak, vagy valami. Hmm. Hmm. De azt kell mondanom, hogy a, a maga keresztség is az kellene, hogy legyen lehet ez, ez egy egészen más irányba vinni a beszédünket, ellenben a buddhizmuson belül is a beavatás, vagy a beavatásoknak talán sorozata, az jelen van. Tehát Igen. több állomás van, vagy Igen. inkább egy Igen. nagy állomás kell annak tekintenünk? Igen. Igen, most ugye beszélünk beavatásról, de igazából a buddhizmusban mi inkább azt a szót használjuk, hogy meghatalmazás meghatalmazás, uh -huh. vagy megerősítésnek is lehet nevezni. E, és, de hát sok ilyen, sok ilyen, mondjuk, szertartás létezik a buddhizmusban, számtalan nagyon sok, de mindegyiknek egyetlen egy fő célja van, aminek, ami pedig az, hogy a, a, ennek a szertartásnak a, a folyamán a résztvevő találkozik önmagának egy olyan rejtett minőségével és erejével, amivel egyébként nem. Tehát ez a fontos, tehát van ott egy mester, aki adja a meghatalmazást, és ő a, a résztvevőket segíti abban, hogy találkozzanak a önmaguknak ezzel a rejtett, nagyszerű, mély, mélységesen emberi távlatával. Tehát végső soron ugye a végső találkozás az az igaz természetünkkel való találkozás, és erre felé vezet az út, de mindenképpen, tehát a meghatalmazás folyamán az ember egy, egy ilyen találkozással gazdagodik. És ez ez tehát egy mélyebb szeretet, egy mélyebb bölcsesség, ami megnyílhat. Ha említettétek, hogy lesz április végén Kála csakra bealtásának valami külön jelentősége van, ami azért az átlagember számára nem olyan nyilvánvaló. Igen. Egyáltalán még nem csak, hogy ez nem nyilvánvaló, hanem hogy vajon mennyire lehet köze az átlagembernek ehhez a... Igen beavatáshoz, meghatalmazáshoz, is ez a kategória? Igen, meghatalmazás mm. inkább. A beavatás szót használjuk, mert ezt terjedt mondjuk el szélesebb körben, és az emberek ezt értik, hogy ez a fajta szertartás, ez egy behalvatás, de az igazi jelentés egy meghatalmazás. Igen, egy kálesekre meghatalmazás fog lejátszódni itt most április 25-én a méghozzá a Moritz Zsigmond gimnáziumban, ez egy egész napos esemény lesz, tehát már elkezdődik délőtt, és délután végéig valamikor este estig fog tartani. És egy tibeti mester jön, aki ezt adja, a Kempo Rinpoche, aki, aki ennek a, mondhatni, a legmagasabb specialistája. Tehát itt mit jelent, hogy specialist az, hogy itt hagyományvonalak vannak és ennek a kálesek meditációnak is rendszer, tanrendszernek, mert itt néz egy tanrendszer, a, amely a buddhizmus legmagasabb tanításait foglalja magába. E, ennek a tanrendszernek is élő hagyomány van, és ennek ő az egyik fő képviselője. Egy olyan eminens mester, akit maga a Dalai láma, aki szintén szokott kálesekre meghatalmazásokat adni, ő is azt, arra szokott hivatkozni, hogy ez a láma az, aki nálam többet tud. Igen. <gül> nálam többet tud. E, mert ő, tehát ő neki ez a specialitás, és az, az ő hagyomány vonalának is a kálecsökra a specialitása. egy uh -huh. különleges esemény lesz, ilyen szempontból is. De egyébként is, tehát a, találkozni a kálecsökra e, tanításokkal, e, az e, végül is mindenkinek mindenki számára nyitva van. Tehát, De mondjuk, ha én oda megyek, aki viszonylag keveset tudok erről és mondjuk ne, talán még nem is vagyok buddhista, akkor ö, én ott leülhetek és tulajdonképpen részesülhetek ebben? Igen, igen, tehát v itt a kállásokra meghatalanodásnak az egy specialitása, hogy, hogy nagyon közel kapcsolódik a békéhez. Tehát a béke egy fő, eh, hogy mondjak, a béke a, a küldetés ennek a, a béke teremtése, a béke létrehozása. Eh, univerzális béke létrehozása ez a, ez a Kára Csakrának egy, egy főküldetése, és hát ez a minőség mindannyiunkban benn van. És a meghatározás bárkit, nem kell buddhista legyen valaki, a, ezzel a béke minőséggel, ezzel a mélységes, belső végtelen, vagy örök béke minőséggel kapcsolatba hozza és tehát mondom, nem kell hozzá, hogy valaki buddista, viszont van azért feltétele egy ilyen meghatalmazáson részt vesz valaki, akkor nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a, az öli és az élet kioltásától tartózkodjon. Utána, ez onnantól, vagy Onnantól pedig kezdve, igen. Tehát azért be van egy fogadalom is. Ez egy, ez egy komoly uh -huh. dolog, igen, egy komoly dolog, de hát, de hát ez ugye, hogyha békét akarunk, akkor ez Eléggé kézenfekvő, hogy, e, hogy e, hát az ölést és a békét összeegyeztetni nagyon nehéz, azt hiszem. <gül> az Édes Indiától Jágbányai Géződjök, Láma Csöper és Balogh Zsolt a vendégem, Magyarországi karonkodjibutista közösségtől. Hol lesz ez a pontosan a Kála beavatás? Ez a Kállacsakra beavatás ez április 25-én szombaton lesz Budapesten, második kerületbe a Mori gimnázium aulájába. Ez a Török Vészi út 5462 Batyányi tértől 11-es busszal lehet megközelíteni, és pont a gimnázium előtt teszi az ember a buszt, illetve autóval. És hát annyit azért hozzátennék, hogy a Láma Csöpel hogy ez a a meghatolmazás, ez egy nagyon nagy dolog egész Magyarországnak most, mert erre nem volt még példa, tehát uh, Magyarország 2000 éves történelében itt még nem volt kalacsakra megatalmazás, és ez, ez mindenkire hat, független attól, hogy hisz benne, vagy nem hisz benne, tehát ez minden, minden lényre, minden emberre független attól, hogy hova, tar hova, tart, hova tartozik. Igen, össze lehet talán kapcsolni ilyen jelentőségében az erekiek kiállítással, amit ö, ö, ugye tavaly rendeztünk, meg 2006-ban is, ahova Tavaly eljött 14 ezer ember, és azoknak csak egy töredéke volt butista, és ezek az emberek nagyon sokat kaptak. A... Ugyan ilyen egyetemes hatása van egy ilyen meghatalmazásnak, egy ilyen kaliberű és ilyen, ilyen táblatú meghatalmazásnak. Én azt mondanám, hogy aki csak fontosnak tartja a békét önmagában és a világban, és mondjuk így, hogy Magyarország sorsát, az itt nagyot tud lépni, mert végül is ezeken a belső finomabb erőkön múlik minden. Hát igen, és az a legviccesebb az egészben az, hogy, hogy ez ma már azt lehet mondani, hogy egy ilyen társadalomszervezési Elvékez válni. Tehát vannak már ennek más tudományos művelői is, akik azt mondják, hogy a tudatnak kell megváltozni, mert az elrendezés nem. az akármilyen nem. lehet, bármilyen törvényt hozhatunk, bármit kimondhatunk. Igen, az ígen. emberek nem úgy fogják csinálni, mert nem abban úgy gondolkodnak, akkor sem értem. a szívükben valami más van, akkor Igen. ez nem fog működni. Így van, tehát a finom energiákkal tudjuk uh, uh, megoldani a durva energiák jelenségeit, fordítva nem, és durva energia szinten sem lehet a durva jelenségeket megoldani. Há, még egy pár percünk van a műsorból, és ö, ö, röviden szeretnék azért még rátérni arra, hogy úgy hallottam, hogy talon, építetek egy buddhista templomot, és buddhista stílusú templomot. Igen. Hát erről majd valószínűleg érdemes lesz később részletesen Igen. beszélni fel, amikor már elkezdődött, Milyenek a jelentősége, és egyáltalán hogy néz ki egy olyan templom? Hát, hogy néz ki? Ugye mi a tibeti hagyományhoz tartozunk, és a tibeti hagyománynak az érdekessége az, hogy, hogy ez nem annyira ismert, de a ugye, újabb kutatások világosan rámutattak arra, hogy a tibeti, például építészeti hagyomány, de általában a szellemi hagyomány nagyon, nagyon mondjuk közvetlen egyenes folytatása a régi Hun Skita hagyományoknak, tehát az építészeti formák egyszerűen. Úgyhogy mi, amikor egy tibeti stílusú templomot építünk most taron, ezt mondjuk a nyáron el is kezdjük, és akkor még közvetlenül kapcsolódunk a hun stílushoz, és mondjuk így, hogy vissza ültetjük azt a fát, az ősi fának egy új hajtását, egy élő hajtását a magyar talajba, ami ugye e, sajnos elveszett. E, és, tehát ez, egy, ez is egy óriási jelentőségű esemény, egy na, eléggé nagyméretű, hát a mi szempontunkból nagyméretű templomról van szó. E, mennyi? 350 50, nézetméter. 50 nézetméter Az alapterülete kétszintes, belmagassága is egy templomhoz méltó, 7 méter magas, tehát nagyméretű templom, amit hát lassacskán ugye ki is fogunk belül is szépen ez díszíteni. Nem, ez tégla, téglából, uh -huh. téglából, hát, igen, kőből, téglából készül, és hát itt szóban nem, nem tudjuk ugye leírni, hogy hogy néz ki, egy nagyon impozáns épület, és hagyományos tibeti, és tibetben, Mongóliában ezek a, ez az építős, stílus és szellem megmaradt. És itt megint ugye fontos azt érteni, hogy itt megint csak nem egy, egy hogy mondjam, uh, utánzásról van szó. Tehát itt hagyományok vannak, amiket mi már képviselünk, és a hagyománynak ezek a formái ami mi esetünkben szerencsésen ugye kapcsolódik az ősi hagyományunkhoz is, mert például, hogyha ez Franciaországban épül, ott már épültek ilyen, hasonló, ilyen jellegű templomok, akkor nem kapcsolódik az ő azai hagyományukhoz, hanem az egy, egy, egy, vagy egy új Vagy legalábbis sokkal, de sokkal mélyebbre kéne ásni. Sokkal mélyebbre kéne ásni. Nálunk a kelettel az, az sokkal és, direktebb. Igen. És ami még itt fontos, kiemelném, hogy a templom a szabadító Buddha anya temploma lesz, és a szabadutó Budda anya e, pedig szintén nagyon közel, közeli kapcsolatban áll a mi ősi e, boldogasszonyunkkal, illetve Babba Máriával. Uh -huh. Amit a kereszténység, mint Mária kultuszt És, és meg, így Máriával is egyébként. Uh -huh. Máriával is. Tehát a kereszténység, igen. A kereszténységbe ugye beépült, mint Mária Magyarországon, ugye, meg ugye, olaszoknál Itt is hasonló leknél, módon. E, és... E, ez ugyanaz az ősi istennő, aki, aki, akit minden kultúra ugye, tisztelt és, és, és, és imádkozott hozzá. Ugye ez az őseredeti bölcsesség és szeretet ereje, ami működik, munkálkodik bennünk, munkálkodik a világban, a külső, belső világban, mindegy, hogy mi most a világ melyik részén, vagy melyik idejében élünk, hogy mi van beírva a túlszlevelünkbe, meg milyen vallásunk van, nincs jelentősége, ez bennünk működik, munkálkodik, tehát ennek a templomát építjük föl a buddhista stílusban. A lehet képeket is látni, ahol napotok van már? Hol? Igen, már van. Igen, igen, van. Akkor még egyszer mondanám, hol a címes. Tehát a www.kagyu.hu, vagy pedig buthakötőjeltar.hu, ez ugyanaz a, a weboldal, csak két megközelítés lehetősége van. Meg, meg most ezen a ponton el kell búcsúznunk, hisz lejárt az időnk. Az Édes-Indiában a Láma Csöpeles Balogos Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!